Почекав, поки Ігор переговорить з братом по телефону, сам сів за апарат і за хвилину квартира стала схожою на командний пункт змовників. Альо, пільмінь, чувся голос Лисака, це віть Калисий, є сильні шмутки. Щось нада, є класні шкари, умгу, сорок третій, фірма. Приходь до Ігора. Ні, не до шкапи, до віника. Попитай, може, комусь із твоїх знайомих щось нада. «Джинси, куртяки, тьолок своїх попитай на трусів, колготок. Ну, все, привалюй». Телефонний дзвінок, лисак хапає трубку. «Да, це я. Є, є, по сто десять. Давай, привалюй. Попитай, да? Ну, то все класно. Давай, все. Алло, Танюха, не надо тобі колготки французькі? Є, да, і лівчики. Добре, жду, рибка. Шквера прийде? Ладно, ще комусь скажи». «Який телефон у стрекози?» «Поня, все, давай, пока!» «Алло, чемодан? Чув вже?» «Класно, приходь!» «Да-да!» «Ні, наліво, на третій етаж!» «Пійсята квартира!» За півгодини почали приходити покупці. Лисак взявся торгувати. Він нікому не спускав ні карбованця, розхвалював товар. «Ти подиви, фірма Америка!» Біля телефону його замінив Ігор. Топню привіз чотири сумки з товаром. У них виявилися навіть презервативи, що пахли як найкращі парфуми, і жіночі гігієнічні пакети. Все це розкуповувалось надзвичайно швидко. Речі були модними, хорошої якості, відносно недорогі, майже з перших рук, тому хлопцям плевли гроші. А у магазинах лежали мало недовоєнного взірця, пальта та куртки, взуття таке, що хіба десь поночі в ньому ходити. Хто би собі відмовив у задоволенні купити хорошу річ? Увечері хлопці підрахували гроші. Добня захоплено сказав, «А ти молодець, лисий, ти вже не обіжайся за вчорашнє». «Ладно, хрін з ним, все розумію, не пацан», – відповів Віктор. Володя відрахував гроші морячка, решту поділив на трьох, вийшло майже по сімсот карбованців. «Ну що ж, гуляйте, пацани», – гукнув Володя, прощаючись, «тільки дивіться, щоби знову за мною не дзвонили». Віктор поклав свою частку до кишені і сказав, «Мені не всігда вдавалось даже сотню так за один раз заробити, а тут майже цілий кусок бабок. Тепер буду пару неділь гудіти, як паровоз. Кажуть, шарні бабки приносять щастя, надав фортуну перекинутись. Сьогодні в Макарова пацани збираються картішки пограти». Ігор покрутив носом. «Знаєш, Вітьок, – вирішив, – то все брехня, і почав вигадувати». А раз ми з братом урвали півтора куска, ну, діло не в тому. Поділили ми бабки пополам і рішили шари в поганяти. Короче, я продув три сотні, а братан – пітихатку. Фортуна сучка успіх приносить тільки раз, і не треба її напрягати. «Кстати, – пригадав Віктор, – завтра йдемо на діло, ти на шухері». Ігор відчув, як від страху до горла підкочується блосний клубок. Він вихвалявся перед Віктором, що не раз був на таких справах, і чомусь вказав, що Лисак прибріг також, говорячи про крадіжки. Тепер, коли було запропоновано взяти участь у реальному грабунку, подумав, що даремно вихвалявся. Ігор відчув слабкість у ногах і присів на диван. Слушай, враз схопився за думку. Ну, ми сьогодні класно підняли гроші. Для чого тепер ризкувати? Не з тикам серйозно сказав Лисак. Я вже дав слово таким людям що можна остатись без башки, якщо що не так. Ігор нервово пересмикнув плечима. Він вирішив у будь-якому випадку не йти на цю справу. Першочергово треба буде Віктора напоїти, а потім на кілька днів зникнути з поля його зору. Тому Бадьору запропонував. Ладно, давай не будемо сьогодні про діла більше базарити. Надо обмити це діло, а? Ти класно придумав, але давай не на хаті. Тоді закоцаємо у вонючку або в мірі животних. Ти гоніш беса, Венік? Щас же визивай тачку і чешем у тіфознік. По трицятніку скинемося і будемо торчати, як шпали. Дану, зам'явся Ігор і відчув, як у нього в животі знову заграє страх. Там така публіка, що можуть не пустити. Ресторан Карпати був найпопулярнішим у місті. Там полюбляли сидіти різноманітні місцеві дузи та діляги. Іншу свою назву, тіфознік, отримав через те, що колись тут була їдальня для діабетиків, а для людей недалеких діабетик і хворий на тиф. Та що ти сьогодні такий сцекливий, здивувався Сіктор. Ну, та їдемо. Нарешті, переборюючи страх, погодився Ігор. Зрештою, це не був патологічний переляк перед невідомим.